Com ja sabeu, la Biblioplatja a Tamariu, un servei ofert per la Biblioteca de Palafrugell, està en funcionament durant tot el mes de juliol i agost. Aquest dijous es durà a terme una masterclass de cuina infantil cap a les 11 del matí. Avui parlem amb Susana Ruiz, la bibliotecària de Palafrugell, per parlar-ne una mica. Bon dia, Susana. Hola, bon dia, Carla. Explica'ns una mica en què consistirà. Doncs mira, la Masterclass de Cuina és una de les activitats estrella de tots els estius a la Biblioplatja. Eh, tenim la gran sort de comptar amb el xef de l'hotel Hostalillo, gràcies a la col·laboració d'en Daniel i la Judit, que són els, els directors d'aquest hotel, i el chef que en aquest cas és en Daniel Casanovas, ens prepara un plat que hauran de fer els nostres nens que s'han apuntat a aquesta activitat. El plat eh, normalment és una sorpresa, però hem pogut averiguar que consistirà en un pa de pessic que hauran de fer eh, entre tots els participants i eh, tindran a la taula tota una sèrie d'aliments que hauran de combinar i veurem a veure quin és el resultat de tot plegat. Que bo, és, és com un concurs, després el pastís se l'emporten a casa... No és un concurs, ells s'ho molt com aquest concurs tan conegut no? de, del Masterchef, però sí que el que pretenem és que els nens vegin la importància de la bona alimentació i, i fer una miqueta d'aquest doncs, primer contacte amb la cuina, a, a ma, a la, a, agafats de la mà d'un professional com seria el xef de, de l'hotel Hostalillo. La idea és que cadascú es faci el seu plat i que després, entre tots, el puguem menjar i, i puguem passar una bona estona. I quin és el límit d'edat? Doncs mira, el límit d'edat solen ser entre els 10 o 11 anys. Demanem un mínim de 3-4 anys, per tant, la franja és, és bastant àmplia. Els més petits venen acompanyats dels pares i, i doncs, fan els seus, les, les seves primeres passes a la cuina i els que tenen ja més autonomia, ells ja poden fer de, de petits chefs quantes places queden disponibles? Doncs malauradament eh, no en queda cap, perquè eh, les places són limitades eh, a 25 nens i aquest de matí ens han trucat des de la Biblioplatja que les places ja estaven totes donades. Hi ha una llista d'espera per si hi hagués alguna baixa d'última hora però en principi les places malauradament eh, estan donades ja. I creieu que es podria repetir aquesta activitat en el que queda d'estiu? En el que queda d'estiu és difícil perquè penseu que quan fem la programació de la Biblioplatja ho fem amb mesos d'antelació i, clar, ha d'anar-hi bé també el, el, per infraestructura a, a l'hotel Hostelillo. Um, és difícil que es torni a repetir aquest any però de cares al curs vinent, de cares a, a l'estiu vinent, eh, esperem que puguem tornar a fer Biblioplatja a Tamariu i que puguem tornar a comptar amb la col·laboració de l'hotel Hostalillo i, de, i del Chef. De cara a la Biblioplatja, eh, és aquesta l'última activitat que fareu? Dintre de, de les activitats de la Biblioplatja, sí. Sí que serà l'última activitat. Uh, varen fer el Converses de Barraca el mes de juliol, que va ser tot un èxit, amb més de 150 persones uh, que van venir a la xerrada. I, i també varen fer diversos uh, tallers de manualitats amb els nens. S'han anat repetint tant els mesos de juliol com el mes d'agost. I ara tanquem amb aquesta activitat estrella, com, com és la, la Masterclass. I com ha anat la, la Biblioplatja aquest any? Doncs estem molt contents perquè estem veient que, que les dades van pujant. El mes de juliol eh, tenim una assistència d'unes 700 persones que van passar per la Biblioplatja durant tot el mes de juliol i amb temes de préstec, de llibres, de revistes, eh, comptabilitzem uns 190 préstecs que són més o menys a eh, la línia que, que teníem l'any passat però estem contents perquè estem veient que aquest mes d'agost els números estan pujant i per tant eh, falta fer doncs, els càlculs però, però superem eh, ja l'assistència de l'any passat i superem el número de préstecs de l'any passat. Per tant, tant en Joan Soler com en jo, com tot l'equip de la biblioteca, estem contents de com, de com ha anat i com ha funcionat la, la Biblioplatja aquest any. Aleshores, suposo que l'any que ve també repetireu. Teniu pensat fer alguna activitat nova o potser repetir alguna més vegades o alguna cosa així? Doncs esperem que puguem fer la, la Biblioplatja. Això sempre és qüestió doncs, de, de seure'ns i, i tenim doncs, tot el recolzament de, del nostre Ajuntament i dels nostres tècnics. Per tant, esperem que sí, que, que puguem obrir els mesos de juliol i agost del 2020 i uh, sí que ens agradarà tornar a fer el Converses de Barraca que ja s'ha consolidat com una de les activitats estrelles de, de l'estiu i uh, l'activitat també infantil uh, important com és aquest Masterclass, però ens guardem allò a la sorpresa de darrera hora. És una cosa que, que sempre ens agrada i ens fa il·lusió quan, quan estem preparant mesos d'antelació, perquè posar en marxa la Biblioplatja porta uns mesos d'antelació, de, de mirar aquesta agenda i d'intentar sorprendre a la gent amb, amb noves activitats. Això ho veurem de cares de l'any vinent, però sempre ja estem treballant. A veure, a veure com va. Bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Carla. Recordem que aquest dijous a les 11 es realitzarà una masterclass de cuina infantil a la Biblioplatja a Tamariu i que serà l'última activitat que oferiran.